كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساغ ربا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 وَشَرُوا لُمُرْ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلَ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلُوا بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُوا ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Poslje zahvala Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i poslje donošenja salavata na njegovog posljednika poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam draga braće, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Evo nas ponovno u našim druženima kada govorimo o velikanima islama ali sa vladari koji su ostavili izuzetno veliki trag na islamski umjet od prvih dana islama do dana današnjeg. Mi smo na početku tog serijala uspjeli smo progovoriti nešto o Ebu Bekru i dio e, određenih životnih podataka i života omer radijallahu ta'ana anhu. Govorili smo o njegovom e, generalnom životu, najviše posvetili se posvijetili prošli put njegovej porodice, ukoliko se sjećate, pa radi napomene, spomenuli smo da 13. djece je imao. 13-oro, sa određenom razilaženjem se mogu reći 15-oro, jer nije pouzdano, vezano za, za dvoje djece, da li se to odnosi na već ranije spominute ili su to neke novi događaje. Najvjerojatno je da imao 13-oro djece. Ženio se je 7 puta, 7 puta se je ženio, što u džehlijetu, što kasnije i u islamu, naravno nikad nije imao više od 4 žene, a i, imao je i dvije robinje, imao i dvije robinje sa, koj, sa kojima je imao djecu. Pa između ostalog, kada smo govorili, Omeru, radijallahu ta'ala, poznatel je Bubek, radijallahu ta'ala, pitao Abdurrahman ibn Afa, ibn Afana i, i mnoge druge, čak i neke od Ensarija, pa nalazimo da je Talha ibn Ubejdullah jedini prigovor i rekao, ja ne vidim da je on adekvatan. Upravo, vraćajući se na ovu, na ovu grupost, vraćajući se na ovu grupost, <laughs> pa je, kaže se, Bubek se naljutio, kaže, a šta će sreći Allahu, Kad dođeš pred njim, kog si nam ostio za vladara, za nasljednika? Pa kaže, sa samrtiške postelje je ustao i ljutito rekao. Reći mu gospodaru, ostavio se im da im vladar bude najbolji čovjek među njima. Najbolji čovjek među njima pa kaže se da je, da je poslje toga da se Bejdula da se je smirio. Ali to je jedino negodovanje javno koje je prije imenovanja. Sjećate se, spomi, spom, spominjali smo Ebu Bekra i, i prisegu njemu na, na vlasti. Pa smo, i među ostalo, spominjali odnos Ali Radjala Uttana Anhu i ostalih, znači, za koje se poznano zna da uh, neki nisu dali prisegu, neki jesu pa kada su dali, da li godima ili šest mjeseci, ili, znači, to, to, smo, to smo već priješli kod Omer Radjala Uttana, bilo je prije imenovanje, negodovanje od Tarha ibnu Bidullaha, koji je posljena argumentacija od strana Abu Bekra Radjala Uttana pristao, pristao na Omerovu vlast. Od stvari koje koje je Omer radijalahu ta'la anahu uradio kada je došao za hlifu, kaže se da je to uradio prvi dan, prvi dan kada je imenom za emiru mu'minina, uh, smijenio je Halidnu Velida. Smijenio je Halidnu Velida da ne bude više uh, glavni vojskovođa za muslimane uh, Mujahide Šama. Za Mujahide Šama. I historičari spominju, historičari spominju na koji način je to došlo do Halidnu Halid Velida. On je bio u jeku borbu, u obsadi jedna od, od tih tvrđava Šamski, pa pismo kad je došo do novog vojskovođa koji trebao da preuzme vlast, nije to ništa ni spominjao. Nije ni preuzimao, ni uopšte, znači dostalio halnu elidu pismo gdje se on smjenjuje sa, sa mjesta vojskovođa. Već su nastavili da obsede i taj grad sve dok taj grad nije oslobođen. Dok taj grad nije oslobođen. Pa kada se smirao sve kada, kada je taj ratni dio, nije više bio u jeku kao tih dana, onda je tek došlo se, e, Ebu Beide došlo tada sa, sa pismo kojeg je trebao naslijediti, došlo je kod Halid Nualid i predao pismo kojeg novi halifa e, razrešuje dužnosti dužnosti vojskovođe. Kaže se da je, da je te noći Halid Nualid plakao, da je u svom šatoru te noći kada je saznao da je smijenjen, da je plakao i, i da su se čuli njegove riječi Ebu, da je Ebu Behr živ, ovo nikad ne bi dozvolio. Da je Ebu Behr živ, ovo nikad ne bi dozvolio. U tom trenutku Haldun Walid nije vidio da treba da bude smijenjen. Znači, smatrao je da je maksimalno opravdao svoju ulogu i emanet koji, koji mu je dat. Osvajanja su išla dobro, žrfte muslimana su bile smanjene znači nije se tek tako ulazilo da muslimani ginu nego je sve išlo jako proračunato ono koliko čovjek to mogu da, da uradi tako da je smatrao da je on opravdao emanet koji mu je dad zatim on je kao vojskovođa postavljen za vrijeme poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam pa je zatim za vrijeme Ebu Bekra unaprijedžen e, obojica i poslanik sallallahu alaihi wa sallam i Ebu Bekra su bolja domera Naci dolazi sad koji po svojoj po svojoj e, toj <kuh> ne pripada onima koji su me postavili ipak me on ipak me on smijenjuje. Ali ujutru kada je ustao izašao je pred vojsku i objasnio da je smijenjem i da se on pokorava volji e, vođe Jerika i da on predaje predaje vlast Ebubiti. Pa pored toga još ono što je on u tom trenutku tražio jeste samo da ostane u, u toj ketibiju, jedinici sa svojim borcima, kako bi nastavio osvajanje oslobađanje, uh, i oslobađanje ljudi i novih gradova. Nije smetalo danas kada degradiraš nekog sa bilo kojim činamo, ono bi što traži, hajme, i promijeni radni ambijent. Ako sam ovim ljudima bio šef, pa si me sad ti smanjio da budem na njihov rang, barem nemo više sa njima da radi, pusti me u, u drugu u drugu. Ne možeš ti više uklopiti, ja sam njima bio šef. Halim Uvalidu to nije smetalo. Samo me pusti da ja nastavim ratovanje i određen period mu je bilo dopušteno. A Omero Dijalav Talanu je zatim tražio da, da ga razviješe čak i najosnovnijih vojnih vojnih njegove uloge. Tako da se je povuka i otišao u Damaska. Damaska se je naselio. A na samaritničkoj postelji spomnjuje se da je Halim Uvalid prepričavao ovoj događaj. Da je prepričavao ovoj događaj i kaže kada nisam vidio ono što je Omer ibn Khattab vidio jer u velikoj mjeri pobjeda je bila u glavama ljudi pobjeda je bila vezana za Khalid ibn Velid kako je Khalid ibn Velid vojskovođa da si, vojsi, nemoj da se sekiraš a pobjeda nije vezana za, za, za ljude Allah daje pobjedu pobjedu je dala subhanallahu subhanahu wa ta'ala kao da je Omer radi Allahu ta'ala anhu jeste i u da su predimenzionirali ulogu Halid ibn Velida i njegove ličnosti u odnosu na ispravno islamsko gledište ispravno islamsko islamsko gledište pa se između ostalog spomene da, u, da je u tim na toj kad je bio na samski političkoj Halid ibn Walid ostavio je imetak, imetka Omeru radil autalan da ga nasledi. Zato što Musliman ima pravo na trećinu imetka da podijeli kome, do trećini imetka da podijeli onome kome on hoće da ostaviš u oporucu. do trećini imetka. Najviše ne možeš više od trećini imetka. Posle moje smrti ženim da se podili tome, tome, tome, tome, pod uslovom da onima kojima diliš nisu već obuhvaćeni u nasjedno nemaju pravo da te naslijede, da nemaju pravo da te naslijede. Pa kaže se da je Halid ibn dio i metko sa Bjomeru radijallahu ta'ala. Što se hoće reći da su se stvari između njih izgladile, da su se stvari između njih vremenom izgladile. A leto to, to je jedno dete interesatnih stvari koje je radila Utaranu uradio kad je došo, kad je došo za za vođu Slimana. Što se tiče Omerovog osvajanja, kaže se da su dva ključa njegova Uh, je vojskovođe bile Ebu Ubeide, rad, radijallahu ta'ala anuhu, koje smo sada spomenuli, koji je uzao uh, poziciju Halid i Velide, je e Muthanel ibn Harith. Muthanel ibn Harith je drugi koji je prema Perziji Perziji napredovo. I tu se u osnovi, u početku Omerove vladavine, uh, ratište se svodilo na dva fronta. Jedan front je bio prema uh, Šamu, drugi front je bio prema, prema Perziji. I uh, Kaže se da je po pitanju Perzije sa Rustema da je ovaj, osvoje njiho blago. To je ono, i pogledajte, Omer radijalahu ta'l'anuhu je ispunio ono običanje koje je naš poslanik s.a. dao, kada je rekao vidim riznice Bizantije i vidim riznice Perzije, a to je rekao kada je bilo izolacija i okupacija u na Hendeku. Kada su e, mušici iz Meke ujedinjeni s plemenima van Meke, potpisanim e, ugovorom o saradnje sa Medine, napali, na Medine, napali muslimanu Medine. Znači, jako težak, težak e, period kada su bili ugroženi ne samo život boraca, nego život i njegov, njegovih porodica. Njegovih porodica jer e, ratište je bilo došlo do kućnih pragova, pragova muslimanu Medine. I to je Omer radiyallahu ta'ala anhyo upravo onaj koji je ispunio ispunio da dođe se do tih riznica. Pa čak šta više naš poslanik sallallahu alayhi ve sellem je obećao Suraku ibn Maliku da će on nositi kisrid, kisri, kisri nakit, zlatni nakit odnosno krunu. Pa kaže se kad je, došlo, kad je došlo ratni plijen, pa kad je vidio tu krunu, Omer radijalavu talansu sred, se sjetio objeć, objećanja našeg poslanika sallallahu alayhi wa sallam prema surahti maliku, pa ga je pozvao i dao mu krunu da stavi na glavu i da on prošeta. E, kako bi se ispunilo poslanikova muadžiza? Znači on je bilo ispunjenje poslanikove, poslanikove muadžize gdje naš poslanik sallallahu alayhi wa sallam predvidio, predvidio sve ove stvari, nagovijestio sve ove stvari. Po pitanju osvajanja Vizantije i Perzije tu su bili izvanredni rezultati, izvanredni rezultati. I u ostavi mnogi historičari i islamski učenjaci kažu da je to i najveći problem koji šije imaju prema pomeru Radela utana. Upravo zbog tih rezultata koji je, koji je on pokazao, jer je on zatro uh, klicu perzijskih vladara, Omer Radel. I mi smo i spominjali kada su došle tri robinje s od od perzijskog vladara koji je sve uzeo za i kog su one sve vodile, rodile, pa između ostalog Husein radjala u tananu unog našeg poslanika i o ženju jednu od njih koja mu je rodila a, djecu i to su iste, iste porodice, Huseinovo porijeklo i porijeklo ove perzijske princeze je iz, iz teh kićme su imami koje šije prisvajaju kao bezgriješne i one koje koje trebamo slijediti. Zatrao ovog ime klicu i kažu historičari da je to najveći razlog zbog čega imaju posebnu mržnju zašto šiije imaju posebnu mržnju prema Omeru jer oni su u velikoj mjeri još uvijek veličaju persijsko carstvo Perzijsku porodicu oni dan dana su recimo u Iranu imaju nacionalne Perzijske praznike koji su naslijedili još od od persijskih vladara iz perioda kada su obožavali kada su obožavali lažno božanstve kada su obožavali vatru Bitka na Yarmuku i bitka na Edisije su bili jedna od bitki u tom u tom periodu u tom, u tom uh, na tim mjestima poretoka Omer radi Allahu ta'ala anhu za njegov period s obzirom uh, da je već krenulo se premosvajanju Šama, Šam je taj uh, sast, uh, taj među prostor između Hidžaza između Hidžaza i između uh, Palestine Palestine. Tako da su muslimanska vojska je uspjela doći do Palestine i oslobođenje e, Beitul Maqdisa za, za vrijeme Omer radi u ta'ala, i kaže se da je on lično, da je on lično došao tada u Palestinu u Kuts, kako bi preuzeo a, ključeve Kuca od dotadašnji ključara Dizdara koji su bili koji su bili na, na, na to mjesto. I ovo je velika počast, velika počast za za ovog za ovog pore toga spominje se da je da su muslimani u tim svojim osvajanjima dobili pritužbe od stanovnika Egipta od stanovnika Egipta jer su muslimani već ušli i prema krenuli prema Africi da su imali izuzetno vladajuća porodica egipatska zajedno sa sveštenstvom Uspjela je da napravi takav sporazum i takve veze da su uzimali poreze ljudima na sve živo i na sve mrtvo je se spominje čak kad čovjek umre da se naplaćivo porez umro čovjek čuje se porodici umro kaže evo ga morate platiti porez čuli smo da vam je umro e, koliko su bili prevazišli preva, preva, sve moguće e, neke razumske kriterije neke ra, razum, razumske kriterije e, ta nepravda u koja se dešavala na, na tim terenima stvorila je pogodno tlo da su egipatski narod je da preželjkiwao oslobodioca koji osloboditi po u, u takvi stvari tako da je posebno osvajanje Kuca uh e, khalifa e, odnosno taj mirni mu'minin Omer ibn Khattab e, reko Amr ibn al -Asu koji je bio namistnik Šama i bio je namistnik e, odnosno vojskovođa koji je djelovao na prostoru Šama i Kuca A, rekao mu je sljedeća destinacija ti je Egipat. Znači na sljedeće naštad moramo razmišljati, razmišljati je Egipat. A i ako geografski pogledate, to je jako sada se osvajanje Palestine, Egipat je, e, more ga je dijelilo samo prišlošao sa, sa jedne strane, a, i približili su se bili toj, toj teritoriji u, u velikoj meri. Kaže se da je za vrijeme Omer Radjelahu Tal Anhu da se Islamsko carstvo proširilo od Tripolije na zapadu do kraljine Nube na jugu Afrike, Azerbeđana na istoku, također cio cijel, cijel Šam zajedno sa Palestinom. To je ogromno, ogromno islamsko carstvo koje je postignuto, koje se već širilo na, na više kontinenta. Koje se već širilo na, na, na više, više kontinenta. Što se tiče najznačijih dijela Omer radijallahu tala anhu, spominje se i ono što smo dosad govorili, jeste nastava džihada koje je započeo Ebubeke radijallahu tala anhu prema Iraku, Šamu i Egiptu. I tu vidimo da je ostvario fenomenale, fenomenale rezultate. Zatim spominje se da je osnovao divan. E, divan, to bi se moglo nazvati kao neka, najbližno što bi danas možda odgovaralo, kao neko ministarstvo privladi. Pri pri, pri imao je divan, odnosno više različitih različiti administrativnih sektora koji su bili zadruženi za određenu administrativnu oblast. Tako da je imao divan poseban koji se saboticao e, novčanih prihoda. Ulaz novca i izlaz, izlaz novca. Uh, takođe po pitanju upravljanja vojskom, posebno je gdje vam bio, koje, ko, gdje su ljudi uh, bili savjetnici koji su upravljali vojskom, tako više više različitih uh, sektora. I to je ono što je Omer Radjalao Tanahu prvi uveo u, u jednoj modernoj muslimanskoj državi. Onda je, on s obzirom da je za vrijeme Ebu Beher Radjalao Tanahu, vlast još uvijek u ovim okolnim mjestima nije bila ustabiljena. Spomenuli smo da je Abu Bekr radila u tačaninu za dvije godine svoje vladavine radio na povratak muslimanske teritorije i na povratak otpadnika u islam i musliman i da se vrate islamu i da postanu muslimanima ponovo. Tako da je taj period bio ratovanja. On je imao vojskovođe, ali nije imao namjestnike. Nije imao namjestnik je uvijek se vlast nije ustabilila dok za vrijeme Omara radijallahu ta'alahu Omer, radijala, utala, anhu, on definitivno u, uvodi namjestništvo, da svaki veći region ima svog posebnog, posebnog namjesnika sa glavnim kadijom, sa glavnim a, centrom z, po pitanju a, financijiranja, po pitanju a, kompletna administrativna, administrativna oblast posebna. Zatim, spominje se da između ostalog od stvari koju radio Omer radijalahu talanhu jeste dokinuo je. E, harače koji su plaćali Egipćani do tadašnjim vlastima. Sve one tanke koje su morali plaćati za razne stvari i čak i za neugodnosti životne. Malo im je što je to neugodnost životna oni još pored toga moraju moraju da, da, da plate. To je Omer Adjala u Tananu ukinuo njima. I ne samo po pitanju stanovnika Egipta, već se spominje da je to uradio i po pitanju stanovnika Perzije. Da je to uradio po pitanju stanovnika Perzije. Onda što se spominje da je uradio Omer Adjala u Tanahnu, jest to uspostavljanje hidžirskog kalendara. Jer vi znate i mi kada smo govorili kada je rođen Ebubekr, kada je rođen Poslanik, kada je rođen Omer ad-Dahil, pa govorimo rođen je u odnosu na godinu na godinu slona. Kada se to je jedan veliki događaj za tu generaciju. Jer to su ljudi koji su približnih godina od recimo od dvije tri kao što između Poslanika i sallallahu sallam i Ebu Bekra, pa do 10-20 godina. koje Ali sve se to računa, jednom generacijom. Žinili su, sreli su se. Kada si ti rođen, koja je bila najveća događaj u toj generaciji, godina slona? Pa bi se potome tome upravljali. Neka druga generacija se upravljala po nekom drugom događaju. Ali je jako bilo teško da napraviti jedan normalan uh, historijski slijed. Da ti imaš tašnju prestavu historijsku kad se šta dešavalo. Tako da je Omer radijalahu tananu uvidio da treba da uvedu uh, nešto po čemu se počet računati vrijeme. Tako da je to odredio da je početak muslimanske civilizacije u stvari Hidžra jer tada je uspostavljena prva muslimanska, uh, muslimanska širijetska država. <tuh> Kaže se da najbolje ono što oslikava kakav je ambijent bio za vrijeme Omerovo vladavine, rečenice jednog perzijskog izaslanijka poštara, koji je došao u Mediru, pa ga je našao da spava pod drvetom. I ako gledajte, prvi prvo predavanje kad smo uh, govorili, spominjali smo da je taj historijski ambijent u kojem se stvar decila jako važno da bi mi razumijeli taj tu stvar. Uh, ovaj poštar izaslanik našao je Omero Putilicu ga, kod halife, da on nađe vođu vjernika, pa kad je došao vidio je to čovjek koji spava pod drvetom, pa prvi komentar mu je bio, kaže, Pravdu si uspostavio, pa mirno spavaš. Znači, zato što si uspostavio pravdu, ti ni nijotkog ne strahuješ. Međutim, koliko bi danas vidjeli da neko od načelnika ili od uglednika spava pod drvetom, to ne bi značilo da je on uglednik. Ne bi značilo baš je to normalna, normalna stvar. Zada, govorimo o današnjem ambijentu. O današnjem ambijentu. Da prođete, ne znam, kroz parkove Sarajeva i vidite neko spava. Ko je ovo? On kaže, ovo je gradonačelnik Sarajeva i kam mašala, kako je on. Znači, to ne bi, i danas slušam skoro, zbog nekih međumuslimanskih sukube u nama dragoj državi, e, između dva muslimanska intelektualca, koji imaju e, jake, jake džemate. Pa, hvaleći ovog drugog, kaže mašal, da ga vidiš, on ne spava na krevetu. I to je sad neka referenca. On ne spava na krevetu, ja bi sad trebao da reći istina je njegove strane. Što on je spavno na krivetu, to je njegov problem. Niti ću mu to uzeti kao pozitivno, niti kao negativno. Ali da mi to bude glavna njegova referenca, sad ja odmah da kažu, maša, pogledajte kako ljudi hoće da se poigraju sa nama. I na taj način da, te, uh, možda, da ti probudi tvoje emocije koje imaš ti pramo Omeru radi Allahu talanu. Uspostavi ti pravdu koju ispostavio Omer radi Allahu talanu. I požetvavnost, i badet, pa onda ću ti možda reći stvarno, pokušava i u tom segmentu da... Ali od omerove ličnosti, ti imaš zajedničko sa njim samo to što ne spavate, ni on i ti niste spavali na, na, na krevetima. Znači, nemojte da se poigravaju ljudi sa našim emocijama i sa našim razumima i sa našim... I želeći na taj način da mi pokaže kako je taj 100% na haku, 100% na istini, on ne spava, on ne spava na krevetu. Ali kaže se da ova rečenica je jako bitna u opisu tog Omerovog, omerove vladavine. Kaže, uspostavio si pravdu, pa sad možeš mirno, mirno da spava, što je ono što je prvo došlo do zaključka i ono što je prvo primijetio, jedan čafir koji dolazi muslimsku muslimsku zemlju. Što se tiče od uh, poznatih događaja iz omerovog života, uh, vama je poznato da je, pošto je došlo za halifu, imaju običaj uh, posljednjacije namaza da obilazi ulicama Medine, da šeta ulicama Medine. Ne bi li čuo, uh, nadajući se da neće čuti, ali ukoliko čuje da nekom od muslimana treba pomoć da može pomoći, pa između ostalog je e, čuo plać djece i kletvu majke koje kune vođu e, i halifu muslimana koji je dozvolio da njena djeca za noć je gladna, pa je, znači, možete zamisliti, znači Omer uložio maksimalan trud i desi se, nije čuo za nju, ona se nije obratila, N nemo, nije mogo, <kuh> pretpostavite da njome baš treba, treba hrana. I on prolazi i ona proziva Halif upravo proziva njegu. Pa je on kaže otišao do magacina. On je uzao vreću brašno. Došao. On zakuho. Sve nije dao niko ništa, ništa da takne. Ako je to odgovornost moja, a jeste odgovornost, e na ovaj način ja, ja uspunjavam svoju odgovornost. I ovo je priča koji ste najvjerojatnije ranije, ranije slušali. Zatim spominje se, <koh> spominje se da je jedna prilike, jedan od uglednika muslimana a, došao da obavi umru. Pa u prilikom e, boravku jedan od beduina, jedan od domada ga je nagazio na njegov ogrtač, pa zapeo je ovaj uglednik. Okrenuo se i ošamario, i ošamario je ovo beduina. Pa je to došao do Omera radjela u talangu, poslje je Omer tražio da mu dovedu obojicu i s obzirom da je uspo, se uspostavilo da je čovjek sasvi nenamjerno nagazio na ogrtač i je ovaj pustio da se vuče preko svake mjere, dozvolio da ovaj bedujeno šamari ovog, ovog emira i ovog velikana, što je ovom, kažu, jako teško palo. Što je jako teško palo, kasnije će se ispostaviti da je učestvovo i u nekim fitnama, kasnije protiv muslimana i protiv islama. I ovakvi priča i događaja iz omerovog života, manje više su vam poznati zbog skućenosti vremena i gledajte, stvarno je, kažu, o poznatome je teško govoriti. Vi imate ogromne enciklopedije koje su napisane po pitanju života je Ebu Bekra i Omera. Zatim, kad izučavate samu siru našeg poslanika, sallam, uvijek nalazite Ebu Bekra, Omera, Ebu Bekra, Omera. Šta izdvojiti i ispomenuti u 45 minuta je najteži dio posla. Najteži dio posla zbog mnoštva te neke materije koje se, koje se mu debu. Ono što je karakteristično za Omera na djela se spominje, da ima određene keramete. Da ima određene keramete. I to je ono u duhu našeg poslanika, salallahu alaihi vselemu, u duhu hadisa, kada reko rekao a, po pronicljivosti, da je u ranijim narodima bilo pronicljivih ljudi, ako ikko iz mog umeta bude takav biće ome radijala u Kaže se, delne prilike, kada je držao hutbu, izgovorio rečenicu tri puta, koja nije imala nikakve veze sa hutbom. Reko je, Sarija prema brdu, Sarija prema brdu, Sarija prema brdu, tri put je to izgovorio. I kaže, posljednje hutbe, ljudi su počeli da govorene. Izgleda je harifa, znači usred govora, ti držiš hutbu, obraćaš se skroz neka lijeva. Danas to ne bi bilo ni čudno. Ja skoro gledam, hoda čovjek ulicom, pomislih i priča sam sa sobom. Kad ima u ušima, vidim, nosi slušalicu, pa mi bi lakše. Po dobro je nije lud. Ovaj, normalno je da vidiš ljude da pričaju sami sa sobom zbog, zbog ovih uređaja. Tadešnje je vako, zamislite neku priču koja nimalo nije imala veze sa, sa hutbom koju je, koju je držao. Pa kaže, prošlo i mjesec dana ljudi su još uvijek to govorili. Šta bi bi sa Omerom sumnje da nije možda nešto uticalo na njegov razum? A kaže Alija Radjala u talanu, kaže, govorio je, vidjet ćete da je to bilo s razlogom. Znači, ima je potpunost povjerenje prema Omeru Radjala u talanu. I ga je branio. Kaže, vidjet ćete da je to bilo s razlogom. Pa kada su se a, došao glasnogovornik, odnosno pismonoša, onaj koji je donosio vijestnica ratišta, Opisivo je muslimanima tada i halifi, šta se je desilo, pa u jednoj bici, u jednom pohodu, kaže, išli smo prema pravcu koji ni malo nije bio bezbedan za nas. Pa smo čuli, kaže, neći glas kako tri put govori našoj vojskovojći, Sarja idi prema brdu, Sarija, idi prema brdu, Sarja idi, idi prema brdu. Pa kaže, uradili smo tako i to se ispostavilo da je bilo najmudri, najmudri, ovaj potest strateški vojni koji smo mogli da uradimo, kaže, to je bio sebe da se odbranimo u tom trenutku. Pa je muslimanima pao žetonu. I sjetili su se da je to u stvari hutba koju je uh, onej računice kojom je Omer delao Talano izgovorio na hutbi još prije mjesec, još prije šest dana. Kaže se da je Omer ibn al-Khattab pitao jednog čovjeka kako se zove. Pa boje ovo je ovaj rekao da se zove Džemre. Džemre je na arapskom žeravica. Džemre ide fi shihabu, a shihab je buktinja. Naći ja sam žeravica sin buktinje. Kaže, ja sam iz plemena Hurka, a Hurka je plamen. Živim u Harvi, a Hara je vulkanska dolina kada se vulkan stvrdne. Znači, posle mnogo štova godina, kaže, živimo na vulkansko tlo, a kaže, u dijelu vulkanskog tla koji se zove plemenik. Sve moguće što je ovaj i svoje ovaj rekao, bilo je vezano za, za vatru. Pa mu je Omer Adelao Talah rekao, požuri kući izgorešiti tvoji. Koji je čovjek se stvarno putio u kući došao i vidio da su izgoreli. Da su izgoreli. To je jedan od kerameta koji se spominje o merovih i se čak umoveti u sličnom kod imamo malik. Poslije na osvajanje Egipta, muslimani su saznali da Egipćani imaju jedan običaj, da jedan dan u godini prinose žrtvu rijeci Nilu. Rijeka Nil je glavna izvor preko koje Allah, subhanahu wa ta'ala, navodnjava Egipa Cotlo. Jako bitna rijeka, jako bitna rijeka za taj narod. Pa ljudi iz straha, mislijec daj da joj mi uradimo šta god možemo, kako bi se zahvalili bogovima na, na to što su nam dali, između ostalo kažu da bi birali najljepšu uh, djevojku iz svog premena, pa bi je najljepše okitili sa raznim nakitima svilom i zlatom i žrtvova bi li bi je nilo, tapali I kaže, ova informacija došla do Amar i Naasa, da se oni spremaju, da se približava datum, kad oni izvršavaju to. Pa je Amar i Naas, koji je bio namestnik tada, rekao je, Islam da ono što je bilo ranije. I ukoliko ste se obavezali da to radite, sad ste postali muslimani gotovo. I ukoliko vi niste postali muslimani, sad je islamska vlast. Islam dokida takve običaje. Ali, kaže se kako se primicao taj dan, Allah je dao da sedim još više i više povlačio. Da se više i više povlačio, pa je Amr ibn el As bio primuđen da uputi pismo Omer ibn el Khattabu gdje objasnio šta se je desilo. Pa je Omer ibn el Khattab poslao u Egipat dva pisma. Dva pisma. Jedan je bio naslovljen na Amr ibn el As, u kojem mu je rekao dobro si postupio, kada si sa istanđocima rekao da istan doki da ono što je bilo ranije. Dači ostajemo na tome. A ovo što ti šaljem drugo pismo, svitek koji ti šaljem, bacit Nilu. Pa se spominje da je u pismo stajalo od alaog groba ome regnila hataba, vođe pravojivni rijeci Nilu u Egiptu. Znači on je nastavio, potpisao sebe i uputio pismo rijeci Nilu. Kaže, rijeko, ako nadolaziš svojom voljom, nemoj više nadolaziti. A ako time, ako tobom, ako tvojim nadolazenjom upravlja Allah, onda molimo jedinoga i silnoga da učini da opet nadođeš. I tražio da se ovo pismo ubaci u Nil. Pa je Allah dao da je ubačeno večer prije nego što je da, došao dan za žrtvovanje. Kaže, na večer je bačeno. Odnosno, dan prijem, na večer je došao 16 lakata je nadošao Nil za jednu noć. 16 lakata je nadošao Nil za jednu noć. Također se spominje da je jedan čovjek razgovarao s Omerom ibnil Hatabom radijallahu tala anhu pa bi povremeno ubacio nešto. Znači, govorio je, govorio je određene stvari, mu je pripričavo, pa kaže, malo, malo, Omer mu kaže, to zadrži sebi. U ovaj nastavlja da priča, dođe opet do neke, ka, ej, to ćeš zadržati sebi. I to ćeš zadržati sebi. Kada, tako, u par navrata tokom razgovora je određene dijelove, tražio razgovora, to ćeš za sebe da zadržiš. Pa kaže, na kraj razgovora, ovaj se zaklao Allahom, Omeru svom halifi, Omeru radijalahu talanu, tako mi je, la, sve što sam rekao istina, izuzem one dijelove koji si mi rekao, to zadrži za sebe. I to je ona pronicljivost koja je posljedovo Omeru radijalahu talanu. Također, me, već smo ranije spominjali, da islamski učenjaci pogotovo se tome posvjetio, imam su junti, spominje 21 slučaj kada je objava potvrdila Omerovo mišljenje. Kada je objava potvrdila Omerovo, Omerovo, da je Allaho tala Omer je, znači, bio nekog stanovišta, razgovarao s poslanikom, vidim da bi bilo hajr da uradimo tako, tako i tako. Pa bi onda, kaže, sišao objava gdje bi potvrdila. 21.1 primjer. Međutim primjerima jeste njegov odnos prema zarobljenicima na Bedru. Zatim, kasnije, prema gdje će muslimanima biti a, Mi hrabi, po pitanju kjabe, gdje će stajati imam kada klanja namaz? Pa je njegovo isto mišljenje bilo da bude sa strane gdje je Mehamo Ibrahim, da to bude Musalla. Znači i mnoge, mnoge te neke, da, po pitanju pokrivanja žena muslimanki, da bi trebali voditi računa da se, da se pokriju, po pitanju ulaženja ljudi u poslanikove sobe, bez toga da su još uvijek njegove žene tu prisutne. I ta strategija bi što nije bio propisan. Omeruje to smetalo i sugeriruje našem poslaniku sallallahu alaihi wasallam da kod njega ulaze i pošteni i nepošteni. Dači čovjek koji obara pogled i čovjek koji ne obara pogled. A svoj, već o tome govorio da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije on bio zakonodavac, već je on samo prenosio ono što mu se od gospodara svijeta naređuje. ređuje. Pa ne bi ništa sprovodio dok ne bi dolo, došla naredba od gospodara, gospodara svijeta. Uglavnom, u povjest halifak izi koja je prevedena na bosanski jezik alhamdulillah spomenute detaljno da imamo sutje spomenute detaljno 20 21 slučaj za koje se zna da je potvr objava potvrdila Omer Omerov radjela, ali mišljenje što je izuzetno je, velika počast za ovo za ovog hasaba. Uh, Omer radijaluhu taala anhu se spomine bio khalifa 10 i pol 10 i pol godina. I u ranu zoru u sijedu četvrtog Zulhijedta, mada neki kažu da je to pred Kajzulhijedta. Nije početak zul Hidžeta, nego predharku zul Hidžeta. To je posljednji mjesec u godini, 23. godine po Hidžri. E, za, sa muslimanima dobave, na, on je izašao konim, imam dobavi namaz, a sa muslimanima je ušao <coughs> jedan od idolopokvornika, perzijski Feiruz. Feiruz se zvao poznat pod nadimkom Ebuluhlu. Ebulu ušao je i, s obzirom da je bio kovač, imao je iskovan Nož sa dvije oštrice. Najvjerojatnije je da u popisu odgovara da je, kada se uzme nož, da je i sa jedne strane i sa druge bila bila oštrica. Tako da, po kako god da, da okrene, da može i pored toga što je napravio takvu oštricu, još je je natopio skrblju. So, natopio je sa otrovom. Natopio je sa otrovom. I došao je na sabah namazba, kada je Omero di Allaho talan, već ušao u namazi, kada je uh, počeo učiti izle ove knjige. prišoje. i izboga je, je više puta izboga je više puta. Muslimani koji su to primijetili skočili su uh, Feiruz je pokušao pobjeći i u tom kontekstu Mašuci sačati sa nožem uspio je raniti još još nekolikočina muslimana od koji su neki i presenetili i na posjetku kad je vidio da da mu je ne mogu se da pobjegne, ubio je izvršio samoubistvo ubio je samog sebe. Kada je Omer radijallahu ta'ala anhu je zbog tih uboda se unesvijestio. Kada je došao svijesti, interesiralo ga je da li su muslimani završili namaz. Pa je potvrđeno da su završili namaz, sklanjali su za namaz. Jer to je on osjećao svojom odgovornošću. Bio je imam, osjećao je i halifa, bio je osjećao i svojom odgovornošću da muslimani završe namaz u predviđenom vremenu. Zatim je upitao kome je ubio. Pa su rekli, ubivate je nevjednik i delopoklonik Ebu Nulu. Pa se zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala. Zahvalio se Allahu što neće, neće imati priliku je bolu, da dođe na sudnjem danu pa da kaže gospodaru ipak sam ja tebi sve što činio. Ubio sam umera, ali sam ti sve što pa da ima neke šanse. Da... Znači neće biti spora između mene i njega. Svakako je svakako je kjafir. I zahvalio se Allahu što je poginuo od kjafirske, od kjafirske ruke. Zatim je tražio da se ode kod Ajše. Kod Ajše radi Allah. S obzirom da je Ajša živjela u svojoj sobi koja je bila dodijeljena od našeg poslanika wasalam, i u kojoj je ukopan bio naš poslanik Aiša je živjela iz, u svojoj sobi između kabura svog muža i svog oca između kabura svog muža i svog oca pa je Omer radijalahu ta'la zatražio, idite kod majke vijenika i upitajte, ima šanse da ja budem ukopan u njenoj sobi pored svoje svojena, dva najbolje druga pa je Aiša radijalahu ta'la kada je čula, ne rado to dočekala I u početku odbila. Rekla, ja život čuvam ovo mjesto za sebe. Ovo je moja soba, ovo je moj suprug, ovo je moj otac. Ovo mjesto čuvam za sebe je bilo jedno mjesto, mjesto gdje ona, je ona boravila. Pa poslije nizvjesnog vremena se srce joj smekšalo, s obzirom da je Omer u prostoriji pored nje gdje očekuje smrt, pa je poslala haber i informaciju da će ipak uzvoliti ukoliko ka smrt dočekada da da će ipak dozvoliti da je u pored njegova dva najbolje druga. I pogledajte tri stvari u tom trenutku koje je Omer odjal Allahu taala anhu šta je snamazo Busimana kome je ubio idite kodajše da mi da pripremim jagića da me da me ukopaju. Sve tri stvari koje se konkretno tu tiču njegove vjere i njegove odgovoroć pred Allahom subhanahu wa Teži jeo je da bude ukopan kod svoje najbolje dvojice drugova na na dunjaluku kod našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i kod Ebu Bekra, radijallahu ta'ala. Onda je pozvao šestoricu ljudi. Pozvao je šestoricu ljudi kako bi pokušao da oporuči ko će doći za halifu poslje njega, ko će vlast preuzeti poslje njega. Kaže se da su ta šestorica ljudi Osvan Na'afan, Ali ibn Abi Talib, Ezuber ibn Awam, Talha ibn Ubejdullah, Abdurrahman ibn Awf i Saad ibn Abi Waqqas. Od desetorice obradovanih dženetom, ovo su šestorice. Svih šest ljudi koji ono dobro da budu vijeće, koje će odlučiti ko će biti halifa posljedn, s kojim će se on konsultovati, svih šestorice su obradovani dženetom. Što hoće se reći da je u trenutku poslanikovoj smrti naš poslanik, s.a.v. bio zadovoljen sa ovom šestoricom. Bio je zadovoljen sa ovom šestoricom i on je smatrao najbolji muslimanima koji hode u nebeskim svodom koji hode i zemljom. nije određeno tačno ko će biti od njih, ali je savjetovano da oni među njeih šestoricu odaberu nekoga. Od ovih šestorice da odaberu da odaberu nekoga. Zatim je pozvao svog sina Abdullah ibn Omer koji je bio velikan i po pitanju šerijatskog znanja i po pitanju primanja islama i pogled Abdullah ibn Omer ali u nije video halifu. Nije vidio halifu, on je u talanu i smatrao da iz jedne porodice dovolje jedna, jedna halifa. Pa nije oporučio da to njegov sin i to sin njegov bude. Već je to prebacio na skroz drugu, na drugu stranu. Zvao ga je i rekao mu da, da poštu pripreme za njegovu ukopinu. I rekao da štedite u mojim ćefinima. Pa je objasnio ukoliko budem kod Allah imao kredita ikakvog To što će mi biti mali Čefini, uopšte mi neće smetati. A okoliko ovaj od džehennemskog goriva, Čefini mi ništa neće pomoći. Tako da ga je savjetovao, između ostalog, da štedi po pitanju Čefina, tražio da ne pretjeruju po pitanju njegovog mezara i tražio je da na njegovom mezar prilikom ukupa nizlaze žene. nizlaze žene. Znači sve stvari koje u tom trenutku tražuju je vezano trapevesanose religu kupinu i objasnio je pokušao Abdulah na Omeru svom sinu da predstavi koliko je dunjaluk beznačajan i koliko je dunjaluk uh, bezvjedan koliko je dunjaluk bezvjedan uh, u trenutku smrti ostala je komisija od 16 ljudi koja će u u neposredno poslen Omerov radijalallahu radi taala u smrti i odrediti uh, ko je, ko će između njih biti biti novi novi halifa i novi novi vladar uglavnom njih 16 su odabrali jednog jednog od njih i dobro im je poznato da je riječ o Osmanu radijallahu prijalahu ta'ala. Što se tiče Feiruza ebululua, on je bio bogožavod obožavao svatre i spominje se da je neke prilike e, imao spor kod Omara radijallahu ta'ala, pa nije presuđujeo u korist I kaže se da se tada zamjerio zamjerio Omeru, mada postoje vjerovatnoća da je izbog svoje ljubomore koji je osjećao zato što je njegova vjera u potpunosti bila zatrta i zato što je njegova država bila ugašena i zato što je porodica koju su obožavali bila ubijena a, perzijski vladari, da je to jedan jedan od glavnih razloga. Ali između ostalog se kaže da je Omer radi Allahu ta'alanu došao kod njega i tražio da mu s obzirom da je bio kovač da mu skuje nešto. Da mu nešto od tih proizvoda, napravim posljednost za njeg, pa je on nema problema, imam da ti napravim takav proizvod, da ti poslije mene više neće trebati nikada. I ono čovjek bi rekao da hvali svoju robu. Kad kupiš od mene ovaj proizvod, kad od mene dobiš, neće ti više trebati drugi. Pa kaže, on me je so s okrenom rekao, ovaj čovjek mi prijeti. Znači, prepoznao, ipak da je u tim riječima prijetnja, prijetnja. I bio je, je u pravu jer, jer je ovaj čovjek mu stvari i prijetio. Ono o čemu je, islamski učenjaci su spomenuli, ono o čemu je Omer bio prvi, kaže se da je prvi prozvan Emirul Muminin. I to je ono što smo spomenuli. Takođe prvi je počeo računati vrijeme po hijri. Prvi je ustanovio i uspostavio državnu blagajnu Beytul Mal. Prvi je uveo da teraviju u džematu bude tokom cijelog mjeseca Ramazana. Jer za vrijeme poslanika, salallahu a.s. teraviju u džematu je bila povremeno. Pa je poslanik, sallallahu a.s.m., brinući se i bojeći se da ne postane to obave za muslimanima da klanjaju teraviju kao je propisane namaze, da klanjaju teraviju u džematu, ostavio to. Nije klanjio kogu pleta Ramazan. se je držao tog suneta. Međutim, Omer je smatrao da više ne postoji opasnost da će to postati obaveza za muslimanima. Poslanik je umro, nema više. Šarijat je stavljena je tačka po pitanju šarijata. I uveo je da uvijek bude u tokom mjeseca Ramazana, svako, svakoj večeri, terav Zatim, kaže se da je prvi koji je noć uvodao ulicam svog grada i tražio ima neko od potrebnih muslimana da mu pomogne, od potrebnih građana Medina, kako bi im pomogao. Prvi je ofornio kabinete, odnosno ove divane o kojima smo spominjali. Zatim, prvi je izvršio popis ništa. Prvi je preko Luke Ila do, dopremio hranu iz Egipta, jer hrana je za Hidžas bila dopremana, iz Jemena i iz Šama. A morem su bili odvojeni od Egipta. Nije bilo ni malo jednostavno. Ekebat je bio jako plodan i dan danas je. Tako da je on prvi koji je preko luke uspio hrana da do, dolazi iz Egipta. Zatim kaže prvi je koji je u velikim mjestima odredio da svako veliko muslimovansko mjestu ima svog kadiju. Prvi je osnovao velike centre Kufu, Basru, Džeziru, Šam, Kairu i Mosul. Znači, on je prvi koji je postavio da ovo budu, a sve su ovo mjesta koji su nama dobro poznata u najmanju ruku zbog toj, njihove historijske vrijednosti koji su određen dio a, historije obavljali. Kaže, prvi je naveče večer osvijetljio džamije. I kaže, to je ono, kad je Ali radijallahu ta'la anhu, prolazio je jedno pored džamije, pored metrida, pa je vidio da gore svijeće sjetio se Omer radijallahu ta'la anhu. I kaže, to bio Allahu tada, tada Omer bio već Preselio, dobio Allahu da nagradi Omera, kaže, on nam je osvjetljava naše mezičite. On je mi osvjetljava naše, naše mezičite. I pogledajte, evo već u, u, u više navrata pominjemo Aliju radi Allahu talanu i njegov odnos. Kada su svi, o, bilo ljudi koji su posumljali u Omera po pitanju zdravo, njegovog razuma, Alija kaže, vidjet ćete da će to bit hajk, vidjet ćete da, je, da je to bilo ostave. Kad prozi pored mezičita koji su osvjetljili na večer njega, to podsjeća na Omera. Ti to su ljudi koji se među su to su ljudi koji su se među su poštovali i to bi trebalo da rade i šije, Da voli Omer, kao što je voli Ali radi radijalahu taalanu. A sad ćemo vidjeti ako Bog Deus skoro kad dođe Midali kako je on svojim djeci dao imena. Pa Omer mu je bilo zet, Omer mu je bio zet, je bio zet. I to je ono što smo već spominjali. Zabijaoo ćerku svoju, čovjeku kojeg ne voli, koji ne cijeni. Ugnano kada se pojavi kad Allah uzme razum, to bi se teško išta uraditi. Kaže si između ostal da je prvi pomirio Mekamu Ibrahim na mjestu kojem se sada nalazi. Jer, kaže, Mekamu Ibrahim je bio u samu kjavu. Pa kaže, kada bi ljudi tavafili, najdeš na Mekamu Ibrahim. Pa se onda stvara gužva, dok izađeš sa te kutanje, dopadu, uvatiš Pa je, kaže, Omer, radi Allah, vidio da je mu adekvatno da se Mekamu Ibrahim pomirio od kjave i postojao je ga ona on, mjesto gdje se oni dan danas nalazi, kako bi ljudima dao više prostora, više prostora za, za tavafu. To je ono najbitnije što smo htjeli da spomenemo po pitanju vladavine Omara radijalallahu ta'ala anhu e, na posljedku e, samo još, još jednu e, paralelu s obzirom da se spomenuli šestoricu koje je on postavio da budu šura poslije njegove smrti koji će odrediti halifa Talha ibn Ubeidullah Talha ibn Ubeidullah isti onaj Talha koji nego dovo što će Omer doći na vlast Zamisti za, za tvoj mabilošta da ti pet maraka reku uskrati više x-i radje do kraja života. Znači, šansi nema da, da on više izradi svoje mjesto, mjesto kod tebe. Koliko smo mi uskogludi, koliko smo mi isključili. A Omer u radjelao tamo. Ovaj nije bio uopšte da bio zadovoljan da Omer bude vladan sa aspekta njegove grubosti. Kada ga je Ebu Beker uh, ubijedio i kada je Ebu Beker pocrtao svoju, svoju odluku, ovaj se pomjerio sa tim. Ali ništa to nije smetalo, Omer u Kada je Ebu Bekir ukopa, ukopavan, sjećate li se koga je spustio? Spominjali smo i to. Upravo Taha ibn Ubejdula i omer. Nije dvojica. Ti si govorio protiv mene u, protiv, u pristupu Ebu Bekra, gdje si usporavao moj hafifat. Nema problemu. Nije da se Ebu Bekra spustimo. Ja umirem. Na samrteniškoj poslili. Ko treba da mene sledi? A Taha ibn Ubejdula je jedan od mogućih kandidata. On govor je šest šest kandidata ko će se oni međusobno kasnjeti dogovoriti ko će ko će postati halifa tako da nas kroz ovaj i kroz ovaj primjer i kroz ovaj slučaj ovaj islamsko vođa učini jedno veličanstveno pravilo koji je danas kod muslimana nažalost su veliki vjeri i umro Allah subhanahu ta'ala molim da vas nagradi zbog, zbog vašeg prisustva da nagradi organizatore zbog toga što su nam dali priliku da se možemo obraditi obratiti Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi budu dokaz za nas i protiv nas na sudjem danu, da pokušamo izvući malo životne škole iz života ovih ovih velikana i dala podari da ustrajemo uh, govoru sa njima i proučavanje njihovih života do, do, do kraja života naši a u najmanju ruku sada da pokušamo zatvoriti taj jedan ciklus velikani samski uh, kroz neki govor od 10. do 14. do 14. samskih velikana od uh, ubekradi Allahov talan ambasador pa uh, Muhammed al-Fatiha subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik